és ezen a VB-n is van nagyon sok meglepetés, lehet, hogy több, mint korábban, nem tudom, én nem követtem annyira, de olyan csapatok estek ki, akik abszolút várhatóak voltak akár az első helyre is, franciák, olaszok, brazilok, argentinok, és néhány nyilatkozatra felfigyeltem a szövetségi kapitányok vagy edzők, edzők közül. Az egyik a vallásossággal, amit a Jani említett összefügg, a, az Argentínoknak az edzője, a, a Diego maradóna, aki önmagát isteninek nevezte korábban, meg újra, meg újra. És, hát Egy nagyon érdekes személyiség, de nagyon sokan tisztelik, és nagyon sokan felnéznek rá, és kicsit tegnap beleolvastam, hogy, hogy milyen nyilatkozatai voltak az elmúlt időben, és van olyan közülük, amit innen nem ismernék említeni. Biztos tudjátok néhány, hogy mire gondolok, de az egyik, amit mondott, amit merek említeni, ha az ő csapat, vagy az argentin csapat nyeri a VB-t, akkor ő mesztelenül végigszalad, szalad, nem tudom melyik belvároson, az, talán a saját hazájában, vagy ha ő mestelenül végig Hát Nem tudom, hogy ezért volt-e, hogy Isten úgy, úgy okozta valahogy, hogy négy nullára kikapjanak, és még a négy közé se jussanak. De, de nagyon érdekes minden esetre megfigyelni. Egyébként olyan erősen vallásosnak tűnik, mert a róz, rózsafüzért, több ilyen babonája van, de az egyik, hogy a rózsafüzért szorongatva szurkolta, meg próbált irányítani a meccset végig. Tehát nem erről akarok elsősorban beszélni, de azért még egyet had mondjak. Van a, a brazil csapat, akiket szintén sokan az első közé vártak, és nekünk hívőknek az különösen érdekes, mert sokszor sok hívő van abban a csapatban, nem mindenki. De van, jó néhány odaszánt hívő szokott lenni az egyik világbajnokságon. Azt hiszem láttam, hogy a pólóikat levették a, a brazil meszt, és mindenféle Jézust hirdető és és dicsérő szöveg volt az alatt a levő pólójukra írva, és tényleg jó látni, amikor, amikor a hívők akár a világban is sikereket érnek el, ami néha megadatik, sokszor nem adatik meg. De az ő edzőjük most, hogy ők is elbúcsúztak, sőt, nagyon korán elbúcsúztak a világbajnokságtól, egyik nap hallgattam a rádiót, és hallottam nyilatkozni a Dunga nevű, aki korábban a világbajnok csapatnak is tagja volt évekkel ezelőtt. És hát ugye erősen bírálták, és ö, ö, számon kérték rajta, hogy, hogy hát, mi történt. És nagyon érdekes dolgokat mondott, ami számonról nagyon pozitív volt. Azt mondta, hogy ö, egyértelműen az enyém a felelősség, és ö, sajnálom, hogy így történt, ö, Egy kicsit az objektív dolgokról, hogy, hogy mi lepte őket, megbeszélt. És utána, amikor tovább támadták az újságírók nyilván, azt mondta, hogy ide figyeljenek. Ugyanaz az ember vagyok, aki nem tudom hány néhány évvel ezelőtt a világbajnoki csapat részese volt. És most pedig kikaptunk. De én ugyanaz az ember vagyok. Kérem, ez a, ez a helyzet, ez a tény. És ez nagyon tetszett nekem, hogy nem ingatta őt meg, az, hogy hogyan szerepelt ezen a nagy eseményen. Nem, nem tört benne össze, se nem kezdett el másokat vádolni, hanem egyszerűen vállalta ezt a dolgot. És ez inkább egy ilyen pozitív dolog volt. Majd ahogyan belemegyünk az igébe is, kicsit visszatérek ezekre a dolgokra. Az az igaz amit mára... Választottam, az a zsidókhoz írt levélnek a tizedik fejezetének, 32-től 38 verse. Még akkor is, hogyha nem olyan rég volt, hogy végigmentetek a zsidókhoz írt levélen. Nem lesz egy túl mély és, vagy nem lesz egy túl részletes biblia tanulmány, Ő, te este készültem föl rá, meg ma, ma hajnalban. De szeretném megkérni az Urat, hogy, hogy segítsen nekünk valahogyan mégis hallani, amit ő akar mondani, hogy röviden imádkoznék veletek együtt. Atyán, köszönjük neked a te kielentésedet. Köszönjük neked, hogy te még mindig szólsz hozzánk. Bűneinknek, figyelmetlenségünknek, az ellenére, És kérjük azt, hogy a te kegyelmedért, a te véredért, a te nevedért, ma is szólítsál meg minket. Valahogyan vonjál minket közelebb te magadhoz. Ezek által a kijelentéseid alapján is. Ámen. Először olvassuk végig. Megkérhetlek benneteket, hogy Isten igények tiszteletére álljunk föl ma. Köszönöm. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet áltatok ki, mert egyrészt gyalázatosok, gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikkel lettetek azoknak, akikkel ugyanezt ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb, és maradandóbb vagyonatok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni és ha meghátrál, nem, gyönyör, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Foglaljátok Azt a címet adhatnánk a mai ige hirdetésnek, hogy a hit és a kitartás, Egyenlő áldás. Ez a két fő dolog, dolog látszik ebben az igében is, meg sok helyen a Bibliában, hogy valahogy mind a kettő szükséges ahhoz, hogy sikeres hívő életet éljünk. A zsidó hívők, akiknek ez a, ez a levél íródott, nagyon sok ö, szenvedésen, üldözésen mentek keresztül, ahogyan azt ö, tudjátok, ahogy a tanulmány, korábbi tanulmányaitokból. Ugye ők a, a, a zsidó hitből világosodtak meg, ahogyan az ige mondja, és ismerték fel azt, hogy Jézus a megváltó, és ö, nem szükséges továbbá az állatoknak a, a feláldozása, és a régi rituáli a régi ö, vallás szerint a templomba, menni és az áldozatokat bemutatni, hanem felismerték azt, hogy Jézus, aki ezt elvégezte helyettünk, és hitáltal van ez a megigazulás. És ezek után komoly üldözés érte őket. Nagyon sok mindent elvettek tőlük, kigúnyolták őket. Itt olvastuk is, hogy gyalázásokkal, győtrésekkel nyilvánosan megszígyenítették őket. vagyonukat elrabolták, amit egyébként örömnek tekintettek, mert, mert tudták, hogy Istennél nagyobb az örökségük, a vagyonuk. És azt mondja, hogy, hogy eddig ők jól küzdöttek, és tovább bátorítja őket arra, hogy ne veszítsék el a bizodalmukat. És hasonló ez sokunknak az életére is, hogy valamikor hívőké lettünk, és hívő életünk során sok mindenen keresztül mentünk, sok áldásban volt részünk, sok ajándékot kaptunk az Úrtól, de meg is próbált bennünket sok területen, nehézségeken keresztül, betegségeken keresztül. Biztosan tudnátok sokan említeni ilyen, ilyen dolgokat, de valahogyan ezeken keresztül is Isten megsegített, és megmutatta az ő hűségét. Ugyanakkor A mai napon is sok dologgal nézünk szembe, sok minden van az életünkben, és valószínűség számítás szerint van, vannak sokan közöttünk ma is, akik különböző nehézségekkel küzdködünk. Vagy nagyon rossz a, a munkahelyünk, nagyon rossz állásunk van, vagy nincsen állásunk, nincs mit dolgoznunk vagy valamilyen betegséggel küzdünk, vagy mi, vagy valaki a családban, vagy magányosak vagyunk, elutasítottak bennünket, és mint egy csomagot, egy nagy terhet hordozzuk ezt az életünkben, vagy van valami olyan olyan kérésünk Istenhez, amit nagyon régóta kérünk, de, de nincsen semmilyen válasz. Valami, amire nagyon vágyunk, de nincsen segítség, csak csend van a mennyből. És Nem tudjuk, hogy pontosan mi volt a helyzetük a zsidó hívőknek, amikor ez a levél íródott nekik, hogy ezt a bátorítást kellett, hogy mondják, írja nekik az író. De bizonyára újabb nehézségek voltak az útjukban, és nagy szükségük lehetett erre a bátorításra. Hiszen egyébként nem lenne leírva. Azt mondja az író és az írón keresztül Isten ezeknek a hívőknek, és így nekünk is, hogy ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra vagy manapság inkább úgy mondanánk, mert kitartásra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Később pedig látjuk azt, hogy mennyire fontos a hit a 38. versben, és az én igaz emberem pedig hitből fog élni. Ez a két dolog van, ami megjelenik többször a Bibliában, többször az igében, mint bátorítás számunkra. Az egyik ugye a hit. A hit... Ő magában viszont nem elegendő, nem elégséges, egy, csak egy csúcs, amikor felugrunk egy magasságra, és egy, és egy bizonyos ö, helyzetben ö, van hitünk, hogy valami nagy dolgot ö, érjünk el, vagy valami nagy szabadulást kapjunk, hanem szükséges hozzá ez a, ez a kitartás is. A Néhány fejezettel ezelőtt a 6 fejezet, 12. versében így szól az ige, Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Hát mind a kettő fontos és szükséges. És nem máshol olvasjuk azt, hogy nem látás alapján járunk, hanem hit által. Milyen ígéretekről van itt szó, milyen ígéreteket öröklünk mi? Két dolog van, amivel kapcsolatban, vagy két időszak, amivel kapcsolatban ígérete van Istennek, ígéretei vannak Istennek az életünkre. Az egyik az, a, az az itt és most, ami minket a legjobban izgat általában a mostani helyzet. Mi lesz velem most? Hogy lesz állásom most? Hogy lesz pénzem most? Ki lesz a párom most? És... Istennek vannak ígéretei ezzel kapcsolatban, és nagyon sok bizonyságtételt is el lehetne mondani, el tudnátok mondani most, ahogyan Isten betöltötte ezeket a szükségeket. A Filippi Beliekhez írt levél negyedik fejezetében így olvassuk. Pál írja ezt, amikor adományt kapott a Filippi Beliektől, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Nem ígérte Isten, hogy pontosan úgy, ahogyan kérjük, vagy kívánjuk, de megígérte, hogy betölti az összes szükségletünket. A másik pedig, a másik időszak, az pedig egy hosszabb, sokkal hosszabb időszak, és... Isten igéjének a tükrében sokkal jelentősebb időszak, ez pedig a földi életünk utáni időszak, amivel sz kapcsolatban szintén hatalmas ígéretei vannak az Úrnak a számunkra, De azt ígérte, hogy elmegy és helyet készít számunkra, és hogy örökké vele leszünk. Mindensebb bejógyul, minden seb bejójul, minden könnyet letörül a, a, az arcunkról, és nagyon sok ígéret van még ezzel kapcsolatban. De mind a kettő fontos a számunkra. Később a 11. fejezetben olvasunk nagyon sok példát azokra, azokról a, a testvéreinkről, akik előttünk jártak a, a hit kérdéseiben, és ugye a hitnek a hőseiről, ahogy őket szoktuk nevezni. Ezek közül Ábrahámot szeretném, hogy egy kicsit euh, megviz, megvizsgáljuk, no, nem... Teljesen a részleteiben, de olvassunk, olvassuk el Ábrahámra vonatkozó részt a 11. fejezetben. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amely örökségül, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származnak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Egyébként mi is innen származunk, mi is Ábrahámtól származunk, mi is a hit gyermekei vagyunk. 17. versről folytatom még. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és... Egy szülött fiát vitt áldozatul az, aki az ígéreteket kapta. Akinek megmondatott, aki izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Tudjuk azt, hogy Ábrahámnak nem volt könnyű élete. Nagyon sok kihívás volt az életében, nagyon sok nehézség volt az életében. Azonban Isten mindig megsegítette őt, és az ő áldásai, amik Ábrahám életén keresztül érték a világot, azok, azokat a mai napig látjuk, sőt, tapasztaljuk a saját életünkben is. És Ábrahám, mint egy fő példája a hívő életnek, a hitáltal életnek van elénk ö, téve az igében. És ez azért is érdekes, mert felmerül a kérdés, hogy Ábrahámnak vajon tökéletes hite, hite volt-e. Azért van -e ez így, mert, mert Ábrahámnak volt valami olyan, olyan különös hite, amely semmelyik másik embernek nem volt, és, és tökéletesen tudta mindig alkalmazni ezt a, ezt a hitnevű dolgot, és bízni Istenben a nehézségekben. És fel is tenném nektek ezt a kérdést, hogy, hogy tökéletes hite volt Ábrahámnak, ahogy végnézzük az élet történetét? Nem? Tudok -e erre esetleg példát mondani? Uh -huh. Igen, az egy, nagy, az egyik nagy volt a hibák közül. Más esetleg. Tudom nem, nem. nem Mondja, mondjat, kérlek. elindultak, elmentették, hogy hazukni fognak, végig között. Ábrán végig. Uh -huh. Igen. Uh -huh. Igen. És érdekes, hogy mégis ő van itt példának. Nem volt nőnál a jobb, nem lett volna valaki más, mondjuk József talán, őről a szinte semmi negatívum, vagy mondjatok valaki mást. De ő van itt megemlítve. Ez bátorító számomra, hiszen az én hitem is nagyon tökéletlen. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Nem akarok a helyetekben nyilatkozni, de gondolom, hogy néhányatok számára ez vigasztalóan hat. Hát az egyik alternatíva a mi életünkben is, nem az egyetlen lehetőség, az, hogy a nehézségek közepette, a kísértés közepette, Bízunk Istenben, és szálljuk az életünket. Még akkor is, hogyha nem, nem működik ez tökéletesen, és el-elbukunk ebben a dologban. De valahogy, valahogyan Ábrahámhoz hasonlóan, ha nem is olyan nagy, magas szinten, mint ő a hit, az összes hívőnek az atya, de valahogyan bízunk Istenben, és gyakoroljuk ezt a hitet, és, és ezt a kitartást, ami szükséges ahhoz, hogy Isten e, Áldásban sikeresen járjunk, de mi a, mi a másik lehetőség? Mit, mi ennek az alternatívája a, a világban? Sokan mondják azt, hogy akivel időnként beszélgetek a hit kérdéséről, hogy a, hát igen, a hit az nagyon fontos. És, és én is azt mondom mindig, hogy a hit az, az rendkívül fontos. Az mindegy, hogy most ez a buthában van, vagy a rózsafüzérben, vagy egy, vagy egy nagy önbizalom, de, de a hit az, az kell az élethez. egyetértünk, én is hívő vagyok. <gül> és valahol megértem, hogy, hogy aki nem, nem kapta a hit ajándékát, az Istenben való hit ajándékát, az, az így vélekedik de tudjuk azt, hogy ez, ez sántit. És erre egy jó példa például az isteni maradónának a hite, aki biztosan nagyon-nagyon tehetséges, nagyon-nagyon jó futbalista, még az is lehet, hogy, hogy valamilyen szinten jó, jó vezető vagy csapatkapitány, de bizony most úgy áll neki a Zászló, hogy valószínűleg ez a pályafutásának a vége, és minden hatalmas nyilatkozat, meg trágárság mellett, vagy annak ellenére, most valószínűleg le kell mondani úgy, hogy 4-0-ra kikaptak, és be se jutottak, még az elődöntőbe sem. És a kudarc előfordulhat a hívő ember életében is, lehet kudarc. De más dolog úgy kudarcot vallani, hogy közben hatalmas önbizalomban, és Istennek tartom magamat, és trágár szavakat használok, és félvilágot megsértem vele. Vagy más, alázatosan elfogadni azt, hogy valamiben az ember kudarcot vallott, mint az a másik edző, akit említettem. A Bibliában azt is olvassuk, Lukács 18-ban, Lukács 18-14-ben. Olvassuk szó szerint. Ha megtalálom. Vagy aki leghamarabb megtalálja. Ezt nem jelöltem be. Köszönöm! A Habakuk 2.4-ből származik egyébként az az idézet, amelyik a zsidókhoz itt levélben is olvasható, arra, hogy az én emberem hitből fog élni, hogy az igaz hitből fog élni. Itt azt mondja Habakuk 2.4, az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. A cégnél, ahol dolgozom, néhányan ismeritek, hogy az elmúlt években nagyon különös dolgok történtek velem. Voltak nehézségek, voltak harcaim magas beosztású igazgatókkal. Aztán ennek az eredményeképpen volt egy időszak, amikor gyárigazgató, és arra kértek meg, hogy legyek a gyárigazgató egy fél évig. Az is egy nehéz időszak volt és aztán ennek vége szakadt visszaléptem egy, egy alacsonyabb pozícióba. Nem voltam különösebben, sikeresebben, de megálltam a helyemet, azt gondolom, és a főnökeim megelégedéssel engedtek végül is visszainkértem, hogy nem, nem akarom feltétlenül az egész gyárnak, meg 500 embernek a sorsát viselni, és megelégedéssel Jutottam végül is egy, egy másik pozícióba. És amikor ez megtörtént, akkor két új vezető jött erre a szintre a céghez, egy, egy gyártásigazgató, egy termelési igazgató, illetve egy, egy ügyvezető igazgató. És tudtam, hogy ez egy kényes helyzet lesz, azonban igyekeztem hívőként egyenesen az úrnak szolgálni és segíteni ezeket a kollégákat meg jött még jó néhány másik vezető a céghez, és igyekeztem megállni a helyemet, őszintén, becsületesen dolgozni, ahogyan, ahogyan ezt korábban is próbáltam. Azonban egy, egy, csak kialakult egy harc, főleg a, a legmagasabb vezetővel, akinek nem nagyon tetszett az én egyenességem, őszintességem, már csak azért sem, mert a, a külföldi, kollégákkal elég szoros kapcsolat alakult ki az évek során, és így tőlem bármit megtudhattak, ami ment. A, ment a gyárban, a különböző témákban. És ez neki nem tetszett, mert ő más módon próbált érvényesülni. Nem őszinte módszerekkel. És próbált engem minél lejjebb tolni <kül> Tulajdonképpen a pozíciómat is behelyezett egy olyan csoportba, ami egy egyértelmű presztis csökkenést jelentett a számomra, és többször nyilvánosan vitába szállt velem értekezleteken, ellentmondott nekem szándékosan, és tulajdonképpen aláásta a tiszteletemet, vagy hatalmamat, vagy akárminek is hívjuk. És, hát mit tesz a hívő ember ilyenkor? Próbáltam egyszerűen, ahogy az előbb is mondtam, megállni a a helyemet, helyemen és őszintén, nyíltan ö, igyekezni és tenni a jót. De elég kellemetlen volt ez az időszak, és ö, volt néhány eset, amikor ö, meg kellett védeni magamat a, a külföldi tulajdonosok felé ö, kellemetlen helyzetekben, vagy ö, bele kellett menjek vitákba, Az igazság érdekében megvédenem néhány kollégámat, akiket szintén emiatt a hazug módszer miatt veszélyfenyegetett őket, meg az állásaikat. De valahogyan Isten mindig hűséges volt ebben. És most néhány héttel ezelőtt a cég életében újabb fordulat érkezett. Van egy kollégám is egyébként köztetek. És az volt a vége, hogy a, a két anyavállalat, aki egy tulajdonos, elvált egymástól, és az amerikai anyavállalat, akivel én, akikkel én inkább tartottam a kapcsolatot, és közelebb álltam hozzájuk, ők kiszálltak ebből a, a, az itteni vállalkozásból, vállalatból, és csak maradt a német anyavállalat, ők kivásárolták az egészet, és ez nagyon sok változást hozott, meg valószínűleg fog még maga után vonni. Nem is akarok nagyon a részleteibe belemenni, de a lényeg az, hogy Újra nagyon nagy átrendező, átrendeződés van nálunk, és ö, érdekes dolgokat tapasztaltam ö, e kapcsán. Először is a, azok, akik ezt a, ezt a hazug ö, nem valóságra épülő, hanem, hanem ö, tulajdonosokat is megtévesztő gyakorlatot folytatták, köztük a, a főigazgató, a két, Fél éve volt a cégnél, azoknak menniük kellett. És ö, teljesen átrendeződtek így az erőviszonyok. Azok, akik beálltak abban a sorba, és oda, hogy mondjam ez szépen, ö, o, igen, igen, szép, odaorientáltak, arra fele próbáltak ö, tetszelegni, azoknak ö, egy rosszabb helyzet alakult ki. És nagyon sok vezetőt, jó néhány igazgatót lecseréltek. Nem is lecseréltek, elküldtek. Megszűnik ez a pozíció, megszűnik az a pozíció, megszűnik. És ahogyan ültem a helyemen, sorra hívták az embereket a személyzeti osztályra. Nagyjából képbe voltam, hogy mi várható, de egy ember elment innen, egy ember elment, onnan, egy ember elment. Innen. És nem tudtam, hogy pontosan sejtettem, hogy velem mi a helyzet, de nem tudtam pontosan. És amiatt, hogy milyen pozícióban voltam korábban, meg a, hogy mondjam, a, a cégnél való tapasztalatomnak a jellege miatt nagyon nagy esély volt arra, hogy én magam is elveszítem az állásomat. És fel is készültem mindenre, és bármikor előfordulhat bármelyikünkkel. És engem is hívtak egyébként, hogy hívott a személyzeti ügyekért felelős igazgató, hogy gyere kell. Okay. És az derült ki, hogy, hogy maradhatok a cégnél, más pozícióban, más feltételek, kicsit kevesebb juttatás, nagyon nehezen megy egyébként a gyárnak a sorsa, de maradhatok, és megmaradt az állásom. Nagyon sokaknak nem maradt meg az állása. ez egy különös kegyelem volt Istentől. Aztán beszéltem az új ügyvezető igazgatóval, egy német úriemberrel, és kérdeztem, hogy akkor mi az irány, meg szerettem volna beszélni vele a részleteket, mit kell tennem, mennyi a, mennyi a pénz, ilyen dolgokról is beszéltünk, és azt mondja nekem, először is megköszöntem neki, hogy a csapat tagja maradhattam, hiába belőlem kidőlt egy sor ember, és mondja nekem, hogy neked nagyon sok barátod van itt a cégnél, Itt, itt is, meg Németországban is. És mindenki, akivel beszéltem, azt mondta, hogy terád szükség van. És ö, örültem ennek persze, és egy nagy kegyelem volt ezt ö, így megtapasztalni, mert az elmúlt időszakban ö, nem ezt tapasztaltam, és nehézségek között voltam. Nagyon sokszor ö, az ember úgy érzi, hogy, hogy egyedül van, egyedül vitorlázik valahogy abban az irányban, mert azt gondolja, hogy jó. És ö, Nagyon nagy áldás volt ezt tapasztalni, amit Isten különös kegyelmének tartok, hogy most így történt, remélem, hogy maradok is egy darabig. De azért hoztam ezt föl példának, mert látszott az, hogy, hogy voltak olyan kollégák, akik évekig nem voltak hajlandóak együttműködést mutatni, és egy állandóan egy belső harcot szítottak és úgy tűnt már, már hogy bebetanozták magukat a cégnél, mert nagyon jó volt a kapcsolatuk a külföldiekkel, nagyon jól sikerült eladniuk ezt a, ezt a tevékenységet, azonban belül rohadt tőle az egész, mert egy, egy folyamatos ellenségeskedés. Van ez a római, rómaiaknak a, a vezetés politikája, hogy ozd meg és uralkodj. És sokan ezen igyekeztek. Csak az a baj, hogy ez a teljességnek, az egésznek nagyon sokat ártott. És... Érdekes volt látni azt, hogy ez egy pillanat alatt megdőlhet. És minden ilyen egyszer megdől. Lehet, hogy nem akkor, amikor szeretnénk, lehet, hogy nem akkor, amikor látjuk, de az ilyenek halára vannak ítélve. Végül is. Úgyhogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki pedig magát megalázza, az felmagasztaltatik. amikor Isten jónak látja. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni. És azt mondja, hogy ha meghátrál, nem gyönyörködöm benne. Ez a meghátrálás ö, több szó vonatkozhat erre a kifejezésre, visszahúzódik, vagy elbújik, vagy egy kommentár szerint, amit olvastam, egy, egy igen, magyarázat szerint, amit olvastam, vitorlát bont, leengedi a vitorlát. Hát hajózik egy darabig, fönt van a vitorla, egy darabig kitart, Istennel jár, erősen kapaszkodik az Úrba, de aztán, amikor már sok csalódást tapasztal, vagy nagymértékű csalódást, vagy valami nem úgy történik, ahogyan várta, ahogyan kérte, Ahogyan remélte, és ő a legjobb belátása szerint jónak tartotta, végül előfordulhat, hogy vitorlát bont, és elkeseredik. És ez előfordulhat bármelyikünkkel. Nem kapod meg, amit kérsz, nem kapjuk meg, amit kérünk, nem akkor kapjuk, amikor kérjük, nem úgy kapjuk. Mi mást akartunk, de Isten teljesen máshogy intézte. Már úgy volt, hogy ez a bizonyos dolog a kezünkbe kerül, de mégsem. És lehet, hogy bizonyos területeken már-már azon gondolkodunk, hogy, hogy leelesztjük a vitorlát. És sodrodunk inkább az ára. arra, merre a legtöbb ember megy, önbizalom, beadjuk a derekunkat kísértéseknek. Nem hagyatkozunk Istenre. És valamilyen formájában a dolognak megadjuk magunkat, és feladjuk. És ez a kísértés, ez mindannyiunkat érheti, éri időnként. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy előfordult már veletek is velem bizonyosan, hogy már... Már úgy leengedtem a vitorlát, legalább fél útig, ha nem is teljesen, de már, már bizonytalan voltam abban, hogy, hogy akkor most érdemes ezt a vitorlát feszíteni, kintartani. És amikor az embernek úgy tűnik, hogy az a hajó nem, nem jó irányba fut, hiszen nincsen arra semmilyen dolog, amire én vágytam. Úgy tűnik, hogy a nem hívőknek, azoknak, akik nem ragaszkodnak Istenhez, nagyobb szerencséjük van, Több jut nekik, több pénz, több dolog. Miért tartok én ki Isten mellett? És meghátrálunk. Fennáll a veszélye annak, hogy, hogy meghátrálunk. És nem tudom én azt, hogy mi a te helyzeted a mai napon. Nem tudom, hogy épp egy hegycsúcson jársz, vagy egy völgyben. De ha csak a valószínűségeket nézem, akkor valószínűsítem, hogy vagy neked, vagy a családodnak van valamilyen komoly nehézsége, hogy van valami olyan vágy a szívedben, amit nagyon-nagyon amit szeretnél, és egyelőre nincsen válasz, csönd van. Isten nem adott még választ. Megígérte, hogy gondoskodni fog, megígérte, hogy vele leszünk és helyet készít a számunkra, de most minden, amit látok, az ennek ellent mond. A látás által nem tudok, nem látom a, a kiutat, nem látom, hogy hogyan lesz ez. Lehet, hogy vagytok így. És ezért mondja az ige, ezért mondja Isten, hogy az én igaz emberem az hitből fog élni, nem pedig látás alapján. És ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Az utolsó vers pedig azt mondja, azok közül, amit ma tanulmányozunk, hogy de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Vagy szó szerint, ahogyan az ige mondja, Az emberei nincsen benne, de mi nem a meghátrálás vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ábrahám mindent, mindent megkapott végül, amire vágyott, és hihetetlen áldásokban volt része. Pontosan úgy kapta meg? Ahogyan akarta? Pontosan akkor kapta meg, amikor szerette volna? Nem. Nem, mert abban van egy nagy veszély. De mindent, amire vágyott, azt megkapta. Gazdagon megáldott őt Isten. Hogyha mindent... Megkapnánk úgy, ahogyan mi szeretnénk, és akkor, ahogyan mi szeretnénk, valószínűleg tönkre tennénk az életünket. És ha esetleg némelyek közülünk nem is tennék tönkre az életüket ezzel, de látjuk azt egyébként, hogy a nagy sztárok, akik, akik sokra viszik az életbe, az nagyon nagy veszélye jár. És nagyon kevesen tudják azt elhordozni józan észre, és és egyenes úton. Egy dolog van még, amit elvesztenénk, hogyha mindent úgy megkapnánk, ahogyan kérjük, és amikor kérjük, vagy amikor szeretnénk. És ez pedig Istennek a dicsősége lenne, ami kimaradna. Egy kedvenc tanítom szokta mondani, hogy Isten mindig a kezébe fogja az egyértelműt, és megfordítja. Mi egyértelműen számítunk rá, hogy Isten így fog segíteni, így fog megáldani, ezt akarja nekem és gyakran Isten, be kell, hogy lássuk, fogja az egyértelműt, megfordítja. Vagy megfordítja, és helyére állítja, És ebből jön a nagy áldás, az is jön belőle, hogy megtanuljuk az Isten félemet, megtanul, Isten megtanít minket, hogy olyanok legyünk, mint ő, és, és nevel minket. És másrészt pedig, amikor megkapjuk, és ahogyan megkapjuk, az őt dicsőíti. Az dicsőíti, aki megérdemli azt. Mindennek a, az alkotóját, teremtőjét, és a mi megváltónkat, aki a keresztre ment, hogy mi megmeneküljünk, és, és ővel lehessünk. Úgyhogy <kül> kész vagy-e azt mondani velem, Hogy mi nem vagyunk a meghátrálás. Olvassuk ezt el együtt, olvassuk föl az utolsó verset együtt. Aki kész, vagy ezt kimondani? 39. vers. Zsidóhoz írt levél, 10. fejezet. 39. vers. Kész vagytok? Lassan fogom mondani, jó. De mi. Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ámen. Atyánk, köszönjük neked a te kijelentésedet. Köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra, még akkor is, hogyha elesünk és hazudunk, amikor el kell menünk Egyiptomba. Köszönöm, hogy Te hűséges vagy hozzám, és hihetünk mit Te benned. és a hit ajándéka Te tőled jön, és a kitartás is Te tőled jön. Letérdelünk most előtted, Uram, a lelkünkben, és kérjük Tőled a kitartást, kérjük Tőled a hitet. És Uram, hogyha le is engedtük kicsit a vitorlát az árbócról, megvalljuk neked, hogy nem akarunk mi a sodrással menni, amerre sokan mennek, széles úton, Uram, ami a veszedelemre megy hanem akarunk a keskeny úton menni, uram, feszített vitorlával, oda, ahova te vezetsz minket. Mert a tiéd vagyunk, te váltottál meg minket. Ámen.